«А на яку відстань він діє?» «До десяти метрів, якщо батарейки свіжі». Юстина спинила машину. «Далі підемо пішки, бо моє авто єдине на всю Литву. І якщо ви не хочете, щоб Людві Головорізи зняли вас звідси, за ким я встигну перемкнутися на четверту передачу, треба висідіти. Юстина вийшла з машини і замкнула дверцята. Світчинський стояв поруч і дивився на авто затуманеними очима. Який погляд буває у маленьких хлопчиків, у яких відбирають позичену на якийсь час іграшку. Шкода залишати. Як усе скінчиться добре, я вам його подарую. Хвилин десять нам треба буде йти пішки, а потім ви сядете в автобус. А ви. Юстина не відповіла. Ви не можете покинути Людвіга? Дівчина мовчки йшла поруч, дивлячись просто себе. Шредер говорив, що навчився не тільки зомбувати людей, але й впливати на їхні інтимні почуття. Чи не здається вам, що саме в цьому і полягають сеанси лікування, які він вам влаштовує? Що ви відчуваєте до Людвіга? «Людвіг, він мені байдужий», – озвалася нарешті Юстина. «Я відчуваю лише, що знаю його дуже давно». Шредер розповідав Барбарі, що вже після вашого друження з Остапом – ви повернулися до Людвіга, бо хотіли залишитися з ним, начебто ви раніше були близькі. «Нічого не можу вам сказати», – після короткої паузи відповіла Юстина. «Я нічого не пригадую. Може, і були близькі, але якби я хотіла до нього вернутися, йому не довелося б мене лікувати». «Так що вас тримає?» «Знайоме зло. Воно сильніше, ніж незнайоме майбутнє». Вітер підхопив хмару Куряви, погнав її вулицею і гарячим вихрем шбурнув у обличчя. Свірчинський відвернувся. У слід їм метрів тридцять позаду йшов чоловік. Він не відхилився від Куряви, а прийняв її на груди, як Богом послану благодать. Юстина помітно здригнулася. «Це зомбі!» – витиснула з себе. Тікаймо. Схопила Свірчинського за руку, скидалася на те, що незнайомець мав намір їх назагнати. Швидко йшов за ними Дивився просто перед себе А перед ним, крім Юстини Томаша, більше нікого не було Свідчинському стало моторошно «Ключ!» – згадав він «Ви ж маєте ключ?» «Ні, краще перейдемо на інший бік вулиці» Вони перетнули дорогу Чоловік, не сповільнюючи ходи Пройшов далі Свідчинський полегшено відітхнув Долоня дівчини, холодна молкрига тремтіла в його руці «Заспокойтеся, це був не зомбі» Томаш стиснув її за п'ястя це був зомбі, сказала Юстина. Він мав пояс із візерунком вужа. Якби я застосувала генератор, ми б злетіли в повітря. Що це значить? Зомбі, які виконують завдання в місті, носять на собі пояс, начинений вибухівкою. Якщо вони потрапляють у безвихідь непередбачену програмою ситуацію, їхнє тіло розривається на шматки. Щоб триматися осторонь цих смертників, Людвіг позначив їхні пояси візерунком вужа. На автобусній зупинці були звичайні люди. Так вважав Світчинський. Після того, як стурбовано обмацав зором паски на животах усіх пасажирів, під'їхав автобус. Томаш зайшов останнім. Автобус уже рушив, а він ще стояв у дверях і дивився на Юстину, яка залишалася на зупинці. Вона не відводила погляду. «Ви будете сідати?» – гаркнув раптом водій і спинив машину. Юстина війшла до автобуса. Земля омлівала в обіймах. Розпашилого дня Заходу сунули важкі хмари Продираючись поміж ними Лайнувся грім Гроза попереджувала, що вже скоро Епілог 29 На другий день По від'їзді з Вірчинського Коли до Остапа зайшов ведмедик З картини над її Барбара зрозумів, що значно Переоцінив межу своєї психічної Витривалості, пообіцявши Томашові чекати на нього три дні Уранці він намагався рятуватися, лукавчи довкола вітав тасового обістя і переконуючи себе, що милується природою, хоч із усього її розмаїття його приваблювало тільки те місце, де по другий бік долини з лісу вигулькувала дорога. А півдні негода загнала Остапа до будинка, і він сидів біля вікна, слухаючи, як уміло грає на його нервах злива, і як пронизливо вони дзвенять у порожній хаті. Грім завзято викручував на землю брудні полотнища хмар. Далі, ніж за 20 метрів, годі було щось розгледіти, Видно було, лише, як блискавки, що хвилі краяли небо. Остап рахував спалахи, бо більше не було що робити. П'ятнадцятий озвався спочатку гуркотом двигуна, а потім до нього долучилося рикання грому. «Якийсь дотепник возиться по хмарах на мотоциклі», – подумав Барбара. Біля будинку у Калюжі мало не до півколеса спинився мотоцикл. З його заднього сидіння зіскочив Томаш Свірчинський, витягнув із кишені банкноту і, зливши з неї воду, підніс водієві. Той добродушно відмовився, розвернув мотоцикл і зник у дощі. — Привіт! Ти вже обідав? — спитав Свірчинський, так наче вийшов з туалету. — Ти був там? Що там? Що здавідався? — кричав до нього Барбара. «Там усе гаразд, не хвилюйся, всі здорові!» Свірчинський стояв у дверях і зливав із черевиків воду. Обіцяли дати знати, можливо, навіть сьогодні. «Так скоро?» «Мають на це всі підстави», запевнив Свірчинський, викручуючи шкарпетки. «А що ти там накоїв?» «Я ще сам не знаю, але думаю, про це ми довідаємося, коли нас знайдуть». «Так що нам робити?» «Ви з Юстиною повернетеся до Львова, а я заляжу на дно». «З Юстиною? Де вона?» На мить Барбарі здалося, що Свірчинський знущається з нього. Залишилася в санаторії за п'ять кілометрів звідси. «Навіщо?» «Ну, бо була дуже стомлена, хотіла спочити. Не розумієш, чи що?» Остапа не покидала відчуття, що його розводять. Свірчинський дивився кудись у бік. Та ж лило, як з відра. Рятівні слова прийшли трохи запізно. Усе ж Томаш ризикнув подивитися на приятеля – той стояв розгублений, не знаючи, що сказати. Розумієш, Юстина тепер зовсім інша, не така, яку ти пам'ятаєш. Вона тебе бачитиме вперше, вдруге, перший раз тебе їй відрекомендували як ворога. Барбара тремтів. Ви зараз із нею тільки познайомитесь, і потрібен час, щоб усе було так, як колись. Ми поїдемо до неї по обіді, якщо вщухне злива, їй треба відпочити. А завтра зранку ви повернетеся до Львова. Нам треба летіти до Львова негайно. Якщо Шредер зауважить зникнення Юстини, він нас із Литви не випустить. Ти гадаєш, що у Львові будеш у безпеці? Україну Шредерові не поткнутися. Там поліція вже взяла його на приціл. Два дні тому мій товариш-журналіст проник на таку ж фабрику зомбі у Львові. Справді? Я гадав, що всі вони в Литві. Ще не всі. Шредер не встиг їх перевезти. До речі, «Тобі, мабуть, цікаво, як він транспортує зомбі через кордон?» Остап зробив паузу. «У бетонних блоках. Звідки ти знаєш?» Я дзвонив учора до Феофантова, до того журналіста, який побував на фабриці зомбі і зробив там дві плівки фотографій. За його підказкою, українська поліція вже здобула кількох зомбі, котрі були замуровані в бетон. Чотири дні тому Феофантов говорив мені – що Шредер виготовляє в Україні бетонні блоки для свого нафтопереробного заводу, перевозить їх до Гданська, а звідти морем переправляє до Клайпеди. Та ж за ті гроші, які він тратить на транспортування бетонних блоків, можна було б скупити всі заводи будівельних матеріалів у Литві. Ще чотири дні тому я мав би здогадатися, навіщо йому бетонні блоки саме з України. Але тоді не було часу думати то подумай зараз, а я поки що повечеряю і поснідаю, може, заодно і пообідаю». Дощу щух, і тільки каламутні потоки, обабіч дороги і вогка пара над долиною нагадували про недавню годяну баталію. Гринявичус підвіз гостей до санаторію. «Старі пані повагом прогулювалися парковими доріжками. Хто сам, а хто зі старими панами? Це мало означати, що після дощу дуже легко дихається». Барбара задихався. Він чекав біля котеджа на Свірчинського. Скоро Томаш повернувся, ледь помітно схвильований. «Юстина десь вийшла». «Вийшла? Куди тут можна виходити?» Прибиральниця каже, що Юстина вийшла з котеджа відразу ж по моєму від'їзді. «Томи, але ж була страшна злива. То що ти вважаєш, що її змило водою?» – розседився Свірчинський. «Не репетуй, будемо шукати». Розпитування не дало нічого путнього. Бо під час грози всі ховалися в своїх помешканнях. Дідусь, який сидів на лавочці поблизу шосе, відтоді, як дощ припинився, сказав, що за той час повз нього проїхали два автомобілі. Одним прибули пани, з якими має честь розмовляти, а другий поїхав у бік автостради. Марку машини не міг назвати, пам'ятав лише, що була вона сіра. Варбара наздогнав сірого Форда біля самої автостради. Нічого з того. Старе подружжя поверталася додому. Барбара відшукав Свірчинська і подався з ним у гори. Не встигли вони дійти до узлісся, як із бору вийшов Грінявичус, ніс на руках Юстину. Знайшов її тут, на горі, лежала непритомна. Барбара взяв дівчину на руки. Легша за вечірню тишу. Вона схилила голову йому на груди. Очі мала заплющені, повіки дрібно тремтіли, Коси пахли лісовим мохом. Тіло холодне, мов джерельна вода. Заніс її до котельжа, накрив ковдрою. Світчинський роздобув десь гарячу вина. Юстина розплющила очі, але, здавалося, нічого не бачила довкола себе. Томаш підніс її вина, зробила кілька ковтків, знесилено відкинулася на подушку. Остап схилився над нею. «Боже, як я зможу тут жити?» – прошепотіла її уста. Завили реактивні двигуни, і Свірчинський не розчув слів, які сказала на прощання Юстина А вона простягла йому ключ Томаш згадав Обіцяла подарувати йому свій пош Поманила пальцем, схилилася до вуха І гукнула Документи переоформлю на вас вже у Львові І надійшлю поштою А той другий ключ забирайте з собою Прокричав відповідь Який не зрозуміла. Від зомбі Усміхнулася і віддала йому звукового пістолета Світчинський махнув рукою і розчинився в юрбі Повернулася до Остапа, взяла його за руку. Приязні зелені очі, ніжний дотик долоні, морок, холод, пуска трьох сотень днів безслідно розтанули у вічності одного ранку.